السلام عليكم طالب ان الحمد لله نحمده ومن سيئات الله فلا مضل له ومن يضلل الله وحده و اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد muhterem musalmanlar Allah subhanahu wa taala'nın lütfundaki öz benderaları için daima hayırlı vakitler kısmet ediyor Xeyirli mövsümlər hazırlayır. Bu eylə vaxtlardır ki, insan o zamanlarda öz üçün, yəni öz salih əməllərini artırmaq üçün ona bir fürsətdir. Möminlər birbiri ilə yarışırlar bu mövsümlərdə. <gülüyor> Və belə mövsümlərdən biri də Zülhicə ayının ilk 10 günüdür. Və birinci gün bugündür. Və bu elə günlərdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhə bizə bildirib ki, dünyada ən xeyirli günlər bu günlərdir. Və bizə bildirib ki, salih əməllər bu gündə görməyi yaxşıdır. Və hətta Allah subhanələ bu günlərə and içib. Və bircə bu, bu günlərin fəzilətli olmaqı üçün Üstün olması üçün kifayətdir. Çünki əzəmətli Allah yalnız əzəmətli şeylərə and içir. <coughs> bu da bəndədən tələb edir ki, bəndə çoxlu yaxşı əməllər, salih əməllər görsün. Bu günləri düzgün şəkildə qarşılasın və bu günlərdən istifadə eləsin. Və Allah Subxanələdən istəyirəm ki, Allah Subxanələdən Bizi bu günlərdən ən yaxşı, ən gözəl şəkildə faydalanlardan edəsin. Və biz necə bu günləri qarşılamalıyıq? Və müsəlman bu günləri və umumən xeyirli mövsümləri qarşılamalıdır bir neçə şeydən. Bu ilk növbədə sadiq tövbədir. Yəni, siz qürəkdən ixlasla tövbə eləməkdir. Ona görə Hansi bir xeyri mövsüm gələndə istər Zulhiccanın ilk günləri gələndə yə Ramazan ayı və s. müsəlman gərək onu tövbə ilə başlasın. Əzmkarlıq edəsin ki Allah Taala'ya yönələcək. Çünki tövbədə bəndə üçün uğur var. Həm bu dünyada, həm də axirətdə. Allah subhanahu wa taala buyurur ve tubu ila llahi jami'an eyuhal mu'minun alalakum tuflihun. Ey məmən Hamınız Allaha tövbə edin, bəlkə uğur qazanəsiniz. İkinci şey ki, lazımdır bu günlərdə əzmkarlıq, qətiniyyət lazımdır ki, bu günlərdən mütləq faydalanmalıyım. Ona görə də müsəlman çalışmalıdır bu günləri yaşasın zikrlə, salih, ibadət, ə, salih sözlərlə, salih əməllərlə. Və insan bu cür əzimkar olarsa, Allah subhanahu ta'ala da onun üçün asanlaşdırar. Çünki kim Allah ilə doğrudursa, Allah da onunla doğru olar. Və Allah ta'ala buyurur, O kəs ki, bizim üçün çalışırlar, bizim uğrumuzda çalışırlar, biz öz yollarımızı onlara göstərərik. Və üçüncü şey ki lazımdır bu günlərdə o da günahlardan, asilikdən uzaq durmaqdır. Və necə ki itiyatlar Allah Taala-ya insanı yaxınlaşdırır. Yaxınlaşmaq üçün bir səbəbdir. Bir o cürdə günahlar Allah Taala-nın Allah Taala-dan uzaqlaşmağın bir səbəbidir. Allah Taala-nın rəhmətindən qolulmasının səbəbidir. Ona görə insan Çox vaxt elə olur ki, Allah dağlanın rəhmətindən özünü məhrum eləyir, hansısa bir günahla. Və insan istəyirsə ki, Allah dağlanın günahlarını bağışlasın və cəhənnəmdən onu azad eləsin, onda gərək günahlardan uzaq dursun. Həm bu günlərdə, həm də başqa günlərdə. Ona görə mühtələ müsəlmanlar lazımdır ki, müsəlman bu günlərdən istifadə eləsin. Onlar gözəl şəkildə qarşılaşsın, çünki sonra peşmançılıq fayda verməz. Və bu günlər, mühtərəm müsəlmanlar fəzilətli günlərdir. Birinci, ona görədir ki, Allah Subxanətəala bu günlərə andı çib. Və əgər Allah-u Teala hansısa bir şeyə andı çirsə, o göstərir ki, onun dərəcəsi, onun yeri çox yüksəkdir, böyükdir. Çünki Allah-u Teala əzəmətlidir və yalnız böyük əzəmətli şeylərə andı çirir. Allah Teala buyurul: "Vel fecr ve leyalen asr." And olsun fecr'a, yani süb çağına ve and olsun 10 geceye. Ve on gece, hansı ki bu ayədə var, bu alimlərin çoxuna görə Zulhiccanin ilk on günüdür. Ve İbn Kəsir rahimehullah təfsirədə deyir ki, bu da ən səhih rəydir bu məsələdə. Ve həmçinin ikincisi ikinci fəzilet odur ki, Qurani-Kərimdə bu günlər məlum olan günlər adlandırılıb. Allah Taala buyurur: "Vayazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati bizim onlara verdiyi, ruzi olaraq verdiyi mal qaranın üstündən Allahın adını çəkərək məlum günlərdə Allah Taalanı yada salsınlar. Və bu məlum günlər alimlərin çoxuna görə həmişə İbn Əmrin, İbn Abbasın rəziyallahu anhum Dəyine göre, Zülhüccənin ilk 10 günüdür. Ve hemşinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bize bildirib ki, bu en, dünyada en fəzilətli günlər bu günlərdir. Ve Cabir radıyallahu anh deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu, Avdalı eyyəmi dünya eyyəmül aşr. Zülhüccənin 10 günü dünyanın en fəzilətli günlərdir. Ve ona dediler ki, Allah'ın yolunda 10 gün bununla beraber değil mi? Buna beraber değil mi? Yani Allah'ın yolunda, yani cihatta. Ve Peygamber s.ə.v. buyuruq ki, وَالَا مِثْلَهُنَّ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اِلَّا رَجُلُونَ غَفَرَ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ Ve hətta Allah'ın yolunda 10 gün buna beraber değil. Yalnız o insan istisnadır ki onun üzü torbağa batıp, yani ki şəhid olup. Onda onun dərəcəsi daha yüksəkdir. Amma elə belə gerib qaydıb o günlərdə edilən əməllərin savamını ona verə bilməz. Bunu da Elbazar və İbn Hibban rivayət edib və Alvani Rahimə deyib ki, səhiyyidir. Və əmçinin dördüncü fəzilət ondan ibarətdir ki, bu günlərin içərisində arafa günü var. Və Arafa günü həccin ən böyük günüdür. O günlərdə, o gündə günahlar bağışlanır. Cəhənnəmin odundan insanlar azad edilir. Ve eğer bu 10 günün içerisinde yalnız Arafa günü olsaydı, yani 10 günün evveline yalnız bir gün Arafa olsaydı, o artık tifayet ederdi. Çünkü Arafa günü özü fəzilətli bir gündü Ve Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sahih hədistə buyurub ki, El-Hajju Arafa. Hac Arafa'dır. Yani Arafa günü kim Arafat'ta durmayıpsa, alimlerin Demək olar ki, hamsına görə Hac gi batildi. Yəni bütün Həcc Arafatdır. Yəni Arafa günü ən vacib gündür Həcc vaxtı. <coughs> və həmçinin müxtərim müsəlmanlar 5-ci fəzilət ondan ibarətdir ki, bu günlərdə 10 günündə Qurban bayramı günü var. Və bu da bəzi alimlərin dəyininə görə bütün ilin ən fəziletli günüdür Qurban bayramı günü. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləm burdu: Nahr qar. Allah Tağlanın yanında ən əzəmətli gün Qorban Bayramı günüdür, sonra da ondan sonraki gündür. yani Zülhüccənin 10-u və 11-i. Abu Davud rivayət eləyir və nəsəyir və Albani eləyir və səhiyyidir. <coughs> və həmçin müsəlmanlar, 6-cı fəzilət də ondan ibarətdir ki, bu günlərdə bir çox ibadət birləşir. Və İbn Hacir Rahiməhullah Fəthülbari də buyurur ki, Onun səbəbi, yəni bu 10 günün fəzilətli olmanın səbəbi odur ki, ən başlı, ə, yəni, ən əsas ibadətlər o günlərdə olur, o günlərdə birləşir. Namaz, oruc, sədəqə, həc və başqa günlərdə o qədər ibadət olmur. Və bir mühtərəm müsəlmanlar ki, bu günlərdə əməl eləmək, salih əməllər eləmək, onun da özünə məxsus fəziləti var. Ve İbn Abbas radıyallahu anhümə deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu, mə min eyyəmin il amelus salihu fīhə min həziyil eyyəm. İlə günler yoktu ki, bundan daha fəzilətli olsun Allah üçün, Allah üçün daha sevimli olsun bu günlerden. Yani Zülhicənin 10 günündən. və dediler, ya Resulullah hətta Allah'ın yolunda cihad da olsa, dedi ki, ve ləl cihadu fî səbililləh illa recul kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam şey. ki hatta Allahın yolunda cihat olsa bilə, yalnız o kəs istisna deki öz nəfsi ilə və malı ilə cihada çıxıb və sonra da qayıtmayın. Yəni şəhid olub. Və <gülüyor> bu hədis möhtəram müsəlmanlar və başqa hədislər bizə bildirir ki bugündə edilən salih əməllər amel, Allah Taala üçün ən sevimli əməllərdir. Və hətta bildirir ki, bu günlərdə salih əməller eləyən insan mücahiddən də fəzilətlidir. Yəni o mücahidd ki gedib və gaydib. Ve yalnız o mücahidd ondan üstündür ki gedib ve gaydib. Yani şahid olur. Və aqûlü qavli həzə və istəqfirullahə li və ləkum və lisəri l-müsliminə min kullidəhə fə istəqfiruhu və tubu ileyhə inəhə huvəl gafurur r r r r Və s və s-salamu alə Muhamməd və alə alihi və sahbihi əcma'in. Əm məbəd. Məhtərəm müsəlmanlar, bizə aydın oldu ki, bu günlər ən fəzilətli günlərdir və böyük bir nimətdir və böyük bir fürsətdir ki, insan o günlərdən faydalansın. Ona görə də bu günlərə xüsusi qayıqı göstərmək lazımdır. Və itaət vasitəsi ilə Nəfsimizlə mübarizə aparmalıyıq bu günlərdə və çoxlu xeyirli işlər eləməliyik və itaətlər eləməliyik və səlləflərimizin halı bu cür idi bu günlərdə və o cür salih əməllər çoxdur. Bir, bir, bir neçəsini misal kimi gətirə bilərik və birincisi həc və ümrə eləməkdir bu günlərdə. Və həmin o 10 günün içərisində ən fəzilətli əməllər bulardı. Həc və əmrə. Və əgər Allah subhanətə əla kimesə asanlaşdırıb ki gətsin, həc eləsin, yaxud əmrə eləsin, düzgün şəkildə onun mükafatı cənnət olar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhələ və səlləm buyurdu, əl-umrətü iləl-umrə keffəratun limə beynəhümə. Vəl-həcjül məbruru leysə ləhü cez Onların arasında olan günahların kəffarəsidir, yəni bir ümrədən o bir ümrəyə qədər o arada günahlar bağışlanır. Və düzgün yerinə yetirilən həccin mükafatı isə yalnız cənnət ola bilər. Bukharin də muslim rivayət eləyib Və düzgün həcc o həccdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğundur. O həccdir ki, orada günah yoxdur, riyakarlıq yoxdur, şöhrət pərəsti yoxdur, pis söz yoxdur. Yoxdur, fasikli yoxdur. Və həmçinin o həcdəki, o həcdə insan çoxluğu salih əməllər görür, xeyri işlərlə məşğuldur. <coughs> və həmçinin, möhtərəm müsəlmanlar, ikinci böyük əməl ki var bu günlərdə, bu da orucdur. Çünki oruc ən fəzilətli əməllərdən biridir. Və Allah Subhanəmətə Allah orucun fəzilətinə görə orucunu özünə məxsus edib. Baxmaq, bütün ibadətlər Allah üçündür və Allah kənun Allah talı orucu qeyd edib. Və qütsi hədisdə Allah-u Teala buyurur, Kullu əməl ibn-i ədəmə ləh illə səvm, fəinəhü li və ənə əczi bih. Adəm evladının bütün əməlləri onun özü üçündür, orucdan başqa. Çünki oruc mənim üçündür və mən onun mükafatını özüm verecəm. Buharina Muslim rivayət edəyibdə. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ərafa gününün orucunu xüsusilə qeyd edib və onu xüsusilə qeyd Qayqı göstəridir. Ve Arafa günü də Zülhiccenin 9. günüdür. Yani bayramdan bir gün qabaq. Ve Peyamber sallallahu aleyhi və selləm buyurdu. Sıyam-ı yovmi Arafa ahtəsibu aləlləlləhiən yükefirə sənətəlləti qabla velləti biədəh. Arafa günü hesab ediydim ki evvelki ve sonraki ilinin keffaresidir. Yani o ildə işlenən günahların keffaresidir. Müslim rivayə ediyib. Və həmçinin başqa bir hədisdə gəlib ki, Peyyamber Sosialı Zülhicənin ilk 9 gününün oruç tutardı. Ona görə yaxşıdır bunu eləməyin. Və İmam Nəbavi rəhməullah deyib ki, bu günləri tutmaq müstəhəbdir. Arafa gününün orucu sünnətdir. Yaxşıdır ki, insan tərk eləməsin, lakin ondan əvvəlki günlər müstəhəbdir ki, insan o günlərdə də oruç tursun. <coughs> Və həmçinin, möhtərəm müsəlmanlar üçüncü böyük ibadət ki, bu günlərdə var, o da namazdır. Və namaz həmçə böyük bir ibadətdir, həmçə əzəmətli bir ibadətdir. Və müsəlman gəlir namaza riayət eləsin, vaxtı vaxtında onu qılsın, çalışsın, cəmaatla qılsın və həmçinin bu günlərdə nafilələrdən də çoxlu qılsın. Çünki nafilələr ən fəzilətli, Allah taalaya insanı yaxınlaşdıran ən fəzilətli əməllərdəndir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Teala buyurdu: "Ve men yazalu abdi yataqarabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Ve bəndə mənə nafilalarla, nafilalar vasitəsi ilə yaxınlaşdıqca axıra mən onu seveyacağım. Buxari rivayet edir. Və həmişə məftəran müsəlmanlar dördüncü cü böyük ibadat ki bu günlərdə var, o da Allah Teala-yı Allah Teala'nın həm diləməyidi, ona təklir gətirməyidi. La ilaha illallah deməyidi, Və Buxari rahiməullah rivayət edib ki, İbn Umar və Abuhureyri radiyallahu, radiyallahu anhum çıxardılar küçələrə bu günlərdə və təkbir gətirərdilər və insanlar da onları işidib təkbir gətirərdilər. Və əmçinin rivayətdə gəlib ki, Umar radiyallahu an minada olarkən, yəni həcdə olarkən öz çadırında da təkbir gətirərdilər və cəmaat bunu məscid əhli işidəndə də onlar da təkbir gətirərdilər. Və küçələrdə də olanlar da təqbir gətirərdilər və Mina Pütö təqbirin içində idi, titriyirdi təqbirlərdən. Və həmçin İbn-Omə R.A. minada olarkən o günlərdə təqbir gətirərdir. Həm namazlardan sonra, həm uzandığı yerdə, həm öz e, e, məclisində, həm getdiyi yerdə yeri, e, harada yeriyirdi, orada da təqbir gətirərdir. Və yaxşıdır ki, müsəlman o təqbirləri bəlkdən desin. Yə, sözsüz ki, kişilərə aiddir. O təqbirin ən məşhur forması Allahu əkbar, Allahu əkbar La ilahe illallah Wallahu əkbar, Allahu əkbar O'lillahi l-hamd Və bu təqbiri yaxşıdır ki, zülhiccə girəndən ta zülhiccənin 13-ünə qədər çoxlu-çoxlu çoxlu gətirəsin. Nə qədər bacarlırsın çox, o qədər yaxşıdır. Və lakin sünnətdir ki, bunu Tək başına eləyəsin. Bəzi insanlar bunu cəmaat halında eləyir, xorunun deyir, o düzgün deyil. Və əmşinin beşinci böyük əməl ki, var, seçilir, o da sədəqədir. Və sədəqə də yaxşıdır ki, bu günlərdə insan sədəqəni versin. Və umumən, sayır günlərdə, ola ki, bu günlərdə, yəni, fürsətdir, ibadətlərin savabı çox alır. Və Allah Subhanahu Teala buyurur, Yəyyəlləzina əmənu, ənfiqu min mə rəzəqnəkum min qabliyən, yət Ey iman gətirənlər, bizim sizə verdiyimiz Ruzidən xərcləyin. Ta o gün gələnə qədər ki, o gündə artıq alış-veriş, artıq dostluq, artıq şəfayət olmayacaq. Və Peygamber s.ə.v. buyurdu, mənə qasatsa da qatun minməm, sədəqə maldan heç bir şey əsqi etməz. Yəni, nə qədər sədəqə verirsən, bir o qədər Allah səni malıva bərəkət verir və malını artırır. Və başqa Yaxşı əməllər var ki, onu da, onları da görək qeyd eləyək. Və əməllər ümumən çoxdur. Yəni hamısını ayrı-ayrı, hamısının haqqında danışmaq mümkün deyil, və lakin belə müxtəsar olaraq demək olar ki, Quran oxumaqdır məsələn və Quranı öyrənmək və ona öyrətmək, həmişənin istighfardır, yəni Allah taladan dan bağışlanma demək, həmişənin valideynlərə yaxşılıq eləmək, həmişənin Qohumlarla əlaqələri möhkəmləndirmək, əlaqələri qırmamaq, həmçinin salamı yaymaq, kəsibları yemək, yedizdirmək, insanların arasını düzətmək, yəni barışdırmaq oları yaxşılığı əmr eləmək, pislikdən çəkindirmək, dili və ayıb yerləri haramlardan qorumaq, həmçinin qonşula qonşulara yaxşılıq eləmək və həmçinin qonaqlara yaxşılıq eləmək, həmçinin Allah yolunda xərcləmək, Həmçinin yerdə müsəlmanlara mane olan, insanlara mane olan hər bir maneəni gö götürmək, həmçinin öz arvad uşağına buluq xərc həmçinin yetimlərə baxmaq, xəstələri ziyarət etmək, qardaşların ehtiyaclarını ödəmək, beyanda sosial dəmə salavat gətirmək, müsəlmanlara əziyyət verməmək. Sənə kim tabi olursa Onlara qarşı mərhəmətli olmaq, məsələn, müdürsən işdə, yəni, mərhəmətli olasın öz işçiləri və qarşı. Və həmçinin valideynlərin dostları ilə əlaqəni qırmamaq və həmçinin qardaşlar üçün gizlicə dua eləmək, və həmçinin əmanətləri qaytarmaq, əhdlərə sadiq qalmaq, çədin vəziyyətə düşmüş insana kömək eləmək, Allah darlarının haram etdiyi şeylərə, şeylərə baxmamaq, Dəstəmazı tam şəkildə yerini yetirmək, azanla niqamə arasını dua etmək, cümə günü kəhv surəsini oxumaq, məscidə getmək, cəmaat namazına riayət edəmək, namazın sünnətlərinə və umumən sünnət namazlarına da riayət edəmək və bayram namazına da xüsusi qayğı göstərmək, namazlardan sonra zikri tərk edəməmək, halal qazanca can atmaq, Müsəlmanları sevindirmək həmçinin, həmçinin zəiflərə qarşı mərhəmətli olmaq, xeyri insanlara göstərmək, xeyri yolları insanlara göstərmək, həmçinin sinənin təmiz olması, qəlbin təmiz olması da lazımdır. Yəni, heç kimə qarşı, heç bir müsəlmana qarşı kini olmamalıdır qəlbində. Həmçinin övladlara dini öyrətmək və faydalı ilmər öyrətmək, həmçinin... Əməkdaşlıq eləmək müsəlmanlarla yaxşı işlərdə və ümumən əməllər çoxdur, yəni, hamısının mümkün deyilindir bir xudbəyə sıxışdırmaq və Allah Subxanətə Allah bizi faydalanlardan eləsin Allah Subxanətə Allah bu günləri bizə bağışlanmaq üçün böyük bir fürsət etsin Allah Subxanətə Allah Allah Subxanətə Allah o qardaşlar ki Həccə -e gediblər, Allah Subhanətə Allah onları qorusun yolda. Allah Subhanətə Allah onlara savab yazsın <gülüyor> və onları sağ salamat qayıtarsın vətənlərinə. Allah Subhanətə Allah xəstə qəldaşlarımıza şəfa versin. Allah Subhanətə Allah əziyyət çəkən müsəlmanlara, harada müsəlmanlar əziyyət çəkirlərse Allah Subhanətə Allah onlara kömək olsun. <gülüyor> və bir də sizə bildirmək istəyirəm üç dənə şeyi. Birinci şey odur ki, inşallah birisi gün saatlar çəkilir bir saat dala. Yəni gələn cümlə inşallah birin yarısı olacaq. İkincisi, şey bayırdan məscidin kənarında namaz qılmaq olmaz. Yəni icazə vermirlər. Çalışın yəni ki sonra söz söhbət olmasın, olmasın. Və həmçinin dəstəmanxanada qurtqaları və sər qiymətli əş əşyaları qoymayın. Çünki var insanlar ki Allah Subhanahu taala onlara hidayət versin, oğurluqla məşğul olurlar. ona görə yəni müsəlman da həmçə ayıq olmalıdır bu şeylərdə, ehtiyatlı olmalıdır. Əcazakumullah, xeyrə və sallallahu əsəmmə və barək alə seyyidinə və nəbiynə Muhamməd və aləhi və əshabi əcməin, qaimis salat. Bu dərs sizə ikhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.